بسم الله الرحمن الرحیم درو متکید قاعده تاسویلو د مسند حبر روانه ځکه نه نقل مسند بولی اودې د شرط سره مکیه کې خبر د شرط سره تړي ناراض او نکاح تگاه بجندشي په معنا د حروف الشرط سره جمانید د حروف الشرط بهجنه اوداغه تفصیل په نحوی کې کیږي ا تاسو نه نحوی معنی او تفصیل بیا وسریفه کې ډېر به ترې اندیلږي ورته سمتن کی خبره کوي په وخت بوې نزالک فن نه ولکلا بودا لیکن د دل تکې دل تکې مسنا صفکار د ټول تکې حواله نه جوړ پرې کار دل تکې لابد دي چې بحث وکړي شې سوچو نظر وکړي شې په ان کې او په ځکه او په لاو کې ځکه د دې افاس ډیر دي نو د دې ابهاسی کثیرو د دې واجنب دته په نحوه کې تعرضات نشي کولې لہذا دلته تعرض کوي او دلته ذکر کوي ولكن لا بد لكن لا بد له من النظر بنظر کول نو د سوچ کول نه هونه په دې مقام کې چې ان و اذا نفی لئن فيها ذكف تو له کې ذوالکی ابحاثن كثيره ابحاث ډېر دي دی لم يتعرض لها في علم النحو چې تعرض نشي کولې پشګني نشي کولې ابحاث تا په علم النحو کې کو چیر ته سيزه کر کې چې ان او اذا ده شرط فارضیفه په استقبال کې استقبال کې ته شي او شرط لگے چې دا کارونه دا بداسي این دکی دیره پر راضی او اذا مداخله دواله کی ما به الاجتما مها خبره دواله استقبال ل پر راضی او ما به الامتياز خبر ذکر کئ چې اصل د ان دد بعدم الجزم کی راځي په خطر کی راځي چې کم شي یقینینی شکی کوم شرط شکی باید راځي او کو شرط باندې عدم الجزم یقین پینه وي شک کینه وګه باندې داخلي کی او اصل د ایذات نه به توشی فار جزم د چکه شرط یی کی نی نو هغه ځکه بیا ایذان داخل ولشي ودولګ فرق ذکر کای او مس که او تخابر کای تب تzani پر شرحه ک پلاته کو بی کلام الله هر کله چې د شک تر طار نه د خدای د علم نه هوشه شه نه د ګنج خدای او خبره شک کی چې دا شرط به شی جزابه مرتب شي کی مرتب نشي نو اصلا حقيقي ته چې د اوره په دې په کلام د الله کې نشرات له هغه کا الله د بل څه خبر را نه کړې نو انسانانو انسانانه د خبر کې شک کې نشي شرک نه نو حکایتا راتلې شي او على ضرب من التاويل یا دا چې په خپل حقيقي معنا باندې نشک معنا باندې بلکې تاویل پکې کړی ته تاويلي معنا باندې راتلې شي خپل معنا کې چې د متکلم یو خبر داره کې شک چې دا به کېو کنه ان استعمال کی د الله تعالی ټول علم عادی یقینیت ده الله تعالی خبر کې شک نشي په حقيقي کلام د الله کې نشراتلې الا د ضرب من الطویل راتلې شي یا حکاته راتلې شي خبرم زه اندره لگا دا خبرې نه نو زبنيه تعلیل مطلب دا چې مثلا د کلام د الله راوالې او د او اهم انسان کلام والی کچره دا پدې یو طرز باندشي دا خبره به داسې ینی دا شک به پکې راتلی شي او د الله تعالی په کلام کې نشی رات لیا با علی سبیل الفرس پا کی مثلا دا دیوان انسان کلام پرس کیا بلتاویل پا کیوں گی فَإِن وَإِذَا اِن وَإِذَا جدیل شرط پل استقبال شرط پل استقبال لپر لیکن ناس لئن اصل ده انچ ده حقیقت لوحوی ده انچ ده آدم الجزم آدم یقین پل استقبال لی با شمان داخلی آدم الجزم آدم یقین لی با اقوع شرط پر شرط پان چ کوم ځای کې جذب نی په ګوډشر نو فلات کا فکر من الله <سؤال> تعالی نو کې کلام د الله تعالی اصلي حقیقتا الا هکدان مگر په توریه کې حیات الله تعالی بلج خبر را نقل کی او علي ضرب من التعين ايا یو ګونه تاویل سره نو ورته بلج خبر کاله اي سرقه فقره سرقه اخو له له دې څخه پله صلاتو والسلام سووي دو د ابن یامین دا چې کوم رور د یوسف علی السلام کده لا کړی موږ کې د نن درو سره د ضروره کړی دا یوسف علی السلام یا انتم شر مقام انت او ته وړي ناکاره په بار د مرتبه لاونه کړی کنه نو دلته کې ان راغله ای اس پک فقط سرق اخله خو دا بنچه كلام نه دا چا كلام نه یوسف علی السلام نورو كلام اصل بیوقوعی بیوقوعی بیوقوعی بیوقوع و اصل اذا الجزم اصل اذا چې دې هغه جزم دی اصلي لغوي بيوکوهي بوکو د شرط باندې چې کومه ګوډه شرط کې نه لته اذا راځي فين واذا د اوس پرک بیاني فين واذا انه اذا چې دې تشریکانه په استقبال د مشترک په استقبال کې به خلاف لوو په خلاف د لوو باندې هغه په ماضي کې راځي بيدوار په استقبال کې راځي په تب او ان اذا مختلف دي بل جزم عدم الجزم به جزم بلا وکوع سره چې کومه شرط یې کینی الته کې اجازه راځي او ادم انجزم بلا چې کومه شرط یې کینی نه الته یې راځي او چې تر راځي تر راځي جواب یې ورکړل سوال مقدردار از چې دی او بل خبره مشترک دی نو هغه ول ذکر نکلا چې ادم انجزم بلا وکوع شرط دی دا کومه شرط یې دی او کنا یې کینی دی رضا کې کی کینی دی په این کې کی کینی دی هدا خبره کې مشترک دی تر څو شرط نه راغلی او د اجازه راځي اغری غزی شرط ټاکتا چې یو کې شک دي بلکې یې یقینی دي خود دې خبره کین ځوړ مشترک دي تر څو شرط نه وراله کې شکي شرط ته نه صحیح شو او کې یقینی دي هم مې په دې خبره عدم الجزم بلا کوای شرط عدم جواز انده یقینی نشته چې جذب واکشي تر څو چې شرط کا کې شي نه نه دا ول ذکر نکړه اگر موږ سنترله نو ویدہ ځکه ذکر نکلا چې دام په دې ډول کې مشترک ده په انه پیسې کې سره مشترک ده مشترک خبره ده او تقریبا تقریبا دا ټوله کوه ټولې کې مشترک خبره ده صحیح شو نو دا ځکه ذکر نکلا و اما عدم الجزئه هر چې آد... آدم عادت یې ځند بل او شرط چې نو شرط لا وکي شي نیوی نو عدم جزم به په کوه شرط باندې یعنی شرط یقینی نه نو په لاندې اعتراض لا حدته پیشګي نکلا لیکوني دا خبره مشترک ته مابین دین او د سکی د ازاکی والمقصود بیان وجه الابتراق او مقصود چې بیان د وجه د ابتراک ته اشتراکی سیزونه بیان اللی ابتراکی سیزونه بیان اللی لهذا ده مشترک شدی د دې وجه نه دا بیان نکوه ولی ذا ولئن اصلین عدم الجزم بالوکو کان الحكم النادر دا اوس بل هر کرا چه اصل د این عدم الجزم بلو کوئ شرط ده وچه کم مواقع نادر الوقوع ده آئیه کی یکی مشتہ پر شرط بانجیده شرط پر اوشی جزاب پر مرتب شیده نا موقع ده چا شو موقع ده این شو بس دا ولی ذالکا ذالکا مطلب بینی اے اصل ان عدم الجزم بلو هر کرا چه اصل ده این عدم الجزم بلو کوئ کان الحکم النادرہ حکم چه نادر وی کم وی کلیل به اور دو جنہا نادر ہوئی زکا چی دے غیر مکتوبی ہوئی یقینی نہیں پواکیا کے کی دو کے پی الغالب غالب و احوالو کے غالب و احوالو کے دے نادر ہوئی انہیار مکتوب بھی ہوئی یقینی نہیں موکعان لئین کان الحکم موکعان لئین دکان خبر دے تو دکا موکا موکر چاہ شوا دین شوا ولی انہا اس لئے دکا رمی چکم دے کی یعنی شرط سے بھی حکوم یقینی بھی موکر چاہ شوا لأن اصل افلا اذا الجزم باللغو ا هر کله چه اصل ده اذا ا جزم بالکو شرط نغلم لفظ الماضي دلوطي هدا بلا خبر جاي دا خبر مختلفه ش خدا بلا خبر جاي ماضي واستقبال کې ګورنه نو ماضي او ده ماضي متل <سؤال> شي واقعي شي صحیح شو هر کله چه اذا کې جزم بالاکود <سؤال> نو دي سره غالب چي لفظ استعمالول شي نوراځي <سؤال> هو دا د شرایط لپاره د استقبال لپاره کله چې رمضانواله په معنا د استقبالي خبرم زه هم درا زه کله دي د اجازه لري د استقبال لپاره د ماضي لپاره نه نه خو دا د کم استقبالی زمانه کې راځي کم فیل باندې راځي اگر یې او ماضي هو یقیني شي او کیشي وي نو اهم تور د سر لفظ د ماضي راځي اگر چې په معنا راځي د دا اشاره په ماضي کې اشاره چا ترته یقین ترته وخت ترته یا د دې دا سره یې کېنی ولان اس اذا الجزم بالوكو هر کله چیاس ل اذا جزم دو کو شرط انه ولبان البوار کښېدا يا غالبا بالماضی غالب شوی دی لفظ الماضي د اذا سره د دلالت هي الکو کتان کده دلالت کی پوکو باندې کتان نظرا الى نفس اللفظ نظر نفس اللفظ تا وان الکو لها الى ما اگر چې دلته کوم کلمہ ماضی بشیدنه کله کولی معنا د استقبال تا مع اذا سره د چانه نحو فاذا جاءتهم اذا جاعت هم الحسنتو قالوا لنا هاوهی وانتصبهم سیئتن یتطیرو بی موسی و ممع با آیات مثال پیشکی ده اذا را پانا مثال پیشکی اذا زیده استقبال ده پانا دلتا که جاعت فیلسی شیر مازی ده پا استقبال ده مازی ده مازی زر را غلی ده ده که ده پا مانا ده استقبال ده هر کلچی آئنده کی دیت لیه ہو خواهالت راشنو زانتا مرچک دا زمون د عمل ووجنه زمون د ووجنه امن د دې مستحقو او چې کله په به مصیبتونه تکلیفونه رااله نبی به موسی عليه السلام باندې بټ پالي نه سلویدا د اسپیر الله سنعوذ بالله من ذلک او دا دته مال غره دله اسه د بني اسرائیل له نو دلته کی اذا جاءتم هر کله چې را غلې دیته په حالت نو دی ویلي حالانګه دا مطلب مقصود دی هر کله چې را شری تا یم دا که مقصود دی په چې لفظ د ماذره غره په معنا د استقبال لوله په دې د چې ځا سره څنګه استعمال مې کېنی لري بلبس دمازي ور سره استعمال ولشي نحو فإذا فا جاءتهم أي قوم موسى هم مرسل قوم موسى قوم موسى إذا جاءتهم أي قوم موسى الحسنۃ فهل له هرکل چې غشي قوم موسى علی السلام ته حسنۃ الخصب خص د کحت مقابل لازی او رخاء پرخصالی الحاجه دليل له ديوهي جنا هذه هي مختصه بنا او ما مستحقوها امن دلي مستحق وين تسمى سيئه اخر کل چور سيږي ته سيئه ناکره حالت اجدب وبلاء يعني كهته او مصيبتنا نو يتغير سيش دلته ان استعمال شو دي او سوبر ساس شه استقبال لګه نو مطلب دا دي چی د دې رسیدل یقین نه بعض جن کور سي بعض جن سيشي خطا شه وکړي اورسي یکینی نویچه را سی کچھر آئندہ کی ارسی نواللہو دیب داوئی یکینی نویچه را سی وین تصیبون سییتون کچھر ارسی کنی تصیبون ایجادون وبلاؤن یطیعون ایت شاعمون دیبت پالی کئی تشاعم کئی بی مرسا پا موسیٰ علیہ السلام بانے وان پا آچا بانے ماہو چی پا معید بی موسیٰ علیہ السلام کری من المومین فجی اپی جانب الحسنہ راولش پا جانب دا حسنہ بی لبز الماضی معائ لبس دمাজি سره د اذانه لانو المراد بالحسنه الحسنه المطلقه التي حصولها مقتون به اذا اذا ذكر عليه شد دليل زکه مراد په سر حسني سره حسنه مطلقه مطلقه حالت التي حصولها مقتون به او دعي حصول يقيني ده خام خالات لے شی دیر حالت خامه حالات له شدير حالت بد حالت کم رزي او ډير حالات خرزي مطلقه حسنه مراد ده کدي زندگي ارنګ نه پر اخوت راشي ندي يزان تبنسوب کوي نحو حالات حالاتغا دیر راي مطلق حالات ماد دي نو ی کنی شو که نه چې کلی ی کنیدی جو سر, سر استعمال شو جاات الحنه سره ضا استعمال شو و هذا او رففت اوس د د پیششکې چې مطل حسه ماد عرفت هذا او رففت الحه تعریفجنسی د وجه معرفت په شلب حه په علی پلامی جنینسی سره الحقیق د پ پلامي حقیې سره دې تفیل ته س مخکې حقیقتی ج... پلاې حقیقی او جینسی دا دوه یووش دی. نو الفلام الجنسي بي ذکراله لانه اوکو الجنسي کلواجبی لکثرتی زکه اوکو د جنس د یکنیوی کلواجبی یا پشان د واجبی دا ډیر واقع کی گولی لکثرتی دا ډیر وی د جنس اطراف ډیر ونپدی کی اوکو ډیر وی وتسعه او د وجد اتسعه د جنسنا جنس کې پراہی وی کثرتی د ډیر واقع کی نو چې هر کلمہ کا خالد راضی الله وی دی ازن تمنصوب کئ ی تحقق کی دا کثرت متحقق کیږي د جنس دا کسرت محقتکیږي فيیک نو پارې او پرد کې د جنس لاندې بالا انوايګ نه مطلك حسن را شي کی په مالکې را شي د حسنه ددي په زیات کې را شي ددي په خوبو ک را شي او چې حسنه موتلك ک حسه ددي پهاخ متحق شي نهغازانانته س کي م کې د خلیک نوع د خل په نوور کې کثرت تهساني داغ لاندې سرت ااپرادي او د جنس لاندې اني د انوا لاند ااپرادي دجننسې ډیرر انتح ک سرتغله دی بانوا کې بیا ډرو افراي او پهې صرف افرادي پې د مررک سرنی ب خلافاپ نوه وج اببي جان به صې اوړی شپجان دیه کې د مزار پپ د مظال سره مع سره ان لما د کاره بي کوی لما د دو وجنا ذکارت کړي د وواجه د هغ بی کو ی په کول سرهکه صحیح سره سر راړ ان را ی مو وجه ذکر کړي د ماتن والسيهه نادرته بالنسبه اليها زکه سيهه دا قليل ال او کوه بالنسبه حسن دا حسنه متلقيه دا کم اي د وجود یې کې ني ني د سرا اين دا ولې هزا نكره سيهه يوجنه کې راځي سيهه لي ادل تنكيرها چې د دې تنكير دلالت کوي علي التقليل بمجملي فقلته باندې پشي کېدو باندې امر څنګه دا خبر ختم خلاصہ حاصل ان راضیه اغه شرط کې چې کوم شک کې او غیره کې نی واستقبال کې اذا راضی لپاره استقبال هو په اغه شرط کې چې راغووسی کې نی مثال لری د برنامه جات الحسن الحسن جنس معرفه او له بلا انوا دي صحیح, صحیح شګره او حسنات دلته کې وانت سن سیه سیانه کرا اکلل لوکو د شکیده صحیح کو دلته کې تسم زاره غل التمازی راغله التیقند او دلته شکل خبر ح مقد استلو ان في مقام جمي بکو شرته تجاولن کم اض الان صدي فدار او مون نهفیه پ کوول انکانفی او وخبر کاه په تجال خوافه من صیت اوس د مجای استعماللات کر کوي حقیقی استعماللات شو بعض ټین ک دد نوررو خل نرو استالات ذکر مجازی استعمالات, استعمالات, استعمالات, استعمالات یادي کله نہ کله ان پمانه ده اذا استعمال شي یعنی جسم بالکل عشتوي صحیح شي کنه هغه د کده استعمال شي خدا کار تجاهلا وکړي شي تا کار سو وکړي تو ځو رضان جاهل کړي شي تجاहुल او غدا دي شي غا په تکلب سره ني تغوي په یو تجاहुल څه سالي بزور باندې سګي ته تکلف سره ځان نه جاهل کی په ایزان نه په کې پورتو کې ساده مطلب هو خبرم ځه تراله یاده پرمثال پېښې نکو راشي وین لکه علماء دا آکا کور کې آکا وتوي چې تاغمه کا چاته آجو مکا مکا کو کوڅه سوکرا شي باندې مکا وروډه دې غلام روته سيد باركه تپوس لکه کور کې آکا دې کور کې نه دې وین کان فيها اخبرک ان اخبرک اوس خود دل ته یقیني ورشته کنه دل ته څه ول په کار دي اغه اغه په پیا اغه یو کول په او یو کول په کارو ند سره دل ته اندراړه امر انده درانه ګویا کده ځان جاهل کچې ځان شکيګه دا خپل دا داداو د او کوبري کور کې امکانه بیا یقیني پتہ را سکلا شکيک خپل علم کې دا خبره شکيک لا بزور باندې یقیني تور چې پته ده او داغه پکور کې وجود شکیکو کچره وی صحیح شو او نو دا په څه باندې وکړه ته ته جہل زره وکړه د تا پد رجست کو غو په لایل مې یقین په شک کې سره تجاهلن بدل کو او دا اذا په دسه استعمال ان استعمال کو نو دې څه کوي اذا سویل العبد عن سيده هل هو في هل هو في او دا غولم کړي د یو علم پويګي انه په فيها چې د پېکور کړي خبره کړي دا او پيکول د شکي خبرو کې ان كانا فيها تجاهل خبرو کې ان كانا او ورکا کون هو د تمام خبردار کړي دا نو فیا تجاهل د ځان جاهل کې پزور باندې خوفه من سيد دې رلچانه دا کان چې بل دبې استعمال جوړ کړي او د عدم جنس مل مخاطب بو کوه شرط پېل کلام كذلك الذي يكذبك ان صدق فماذا تفعل او عدم و جزم المخاطب بيقع الشر مخاطب كده اغا جزم نکي فوقع الشر بان حالا موږ متکلم تخیی کینی تور پته لږه دا خبره داسې د دا زېو خبره داسې کومه او ما پته ده یی کینی تور پته ده خبرم زه ان درا لګم نو مال اسې استعمال ولبکار دی ایزه استعمال ولبکار دی دا واستو خبره کوم چې مسل د مثلا د پلانکی استاد راغل ماته کنی تور پته زما علم کې دا خبره شته صحیح شګ نه نو اسې استعمال ولبکار دی ایزه خدا अवे زما تخزیب کیچې خبر دا خبره غلطه ده زما تخزیب کیچې دا خبر غلطه ده اني لا پلان کې استاد راغلي نه دی نزه ده چې اوکه ما چې د خپل علم د دې مخاطب د وجنا پشک باندې بدل کړه او د د اعتقاد مطابق د سره کلام وکم د خپل اعتقاد مطابق نه د علم مطابق ناه فکر نا. زموږ علم کی خبره کیلی دا اذا استعمال الپکار دی خو مخاطب تکذیب کی یا نه منی اشک کړي نو د د اعتقاد مطابق د سره کلام وکما نو د اذا په ځصه استعمال کرد ان نو د تمام ان صدق تو پمازه تفال کچرزه اختیاو نو بیا نوس ذخوا مرق قیامت इजा استعمال البکارو فدلته ک جما ان استعمال کو د دو علم مطابق مسبو استعمال ک وکلا <تصفح> نکلا د خپل علم نه راز کله شی علم نه مخاطب ته داقیق مطابق سره دی یقین نجزن طرف ته سو کړه دی یقین نشک طرف ته عذل کله شی د इजा په ځم ان مجازنه استعمال کړي او د ادم جزم المخاطب موکو شرط یب ادم جزم کله نه یقین نکول د مخاطب دو جنبه د شرط معنی نفایذ رل کلامو جری ک متکلم فاجر الكلام هيك يا فاجر الكلام شي كلام على سنه اعتقادي بطريقه د اعتقاد المخاطب كرګه لکاله کستا ونه لمن اچا توک د وک جستہ تکذیب کی یقینی دی ته پوه مطابق خبرو کہ ان صدق توما ذات فعل نو بیا ما ذات فلتب سکے مع علم کہ بانک سالک سرا دین جستہ یقینی دی ز استعمال الفکار دا خبر ختم او تنزیله بی اکوع شرط منزلت الجاہل لمخالفتی مکتز العلمی که قولک لمن یؤذی آباہ انکان آباکا فلا تؤذی هی. دیتا دلکی که اغازالا مسئلہ تنزیل المخاطب تنزیل العالم تن، تنزیل العالم بی اکوع شرط منزلت الجاہل اس مسئلتا مسئلہ اویس اخبار کئیم مسئلن اس دا اویس تے ده مثلتو مثلا پلار لسه تکلیف <تصفح> به طور مثال بووایو خدا دیده سنگی آو ده اغلا تکلیف ورکی د دیده پتده جدا زمان پلار ده زتنا پیدا آئے او دیده خبر خدا تیگنی پتده جدا زمان پلار ده او دیده خدا سرلو ازا کانا اباک کا فلا تودی علیکا دیده ستا پلار ده کچر دیده ستا پلار دیگنی تو اردت مړ په د دې خبره خو دې ته پته دي ان مبلغ د خارجه ته پته ده د تواتر سره سم اوس دت ته او انکان ابا کا فلا ته دي د د علم چې دې ته پته ده د یقیني علم په منزله د شک باندې او ګرځي د سره طرح تنزيل العالم بمنزله الجاهل دې په اوکو شرط باندې اذا کان ابا کا پاپولار دو باندې چې کوم د علم د کم شرط ته اگر یقیني ده خود کا علم یقیني په شرط باندې دامن ګرا په منزله د علم په عدم علم او منزله جهل باندې وایي کده ته د پتم د سره نشته او چې کله دې یقین په منزله مو راکوس کده جهل باندې صحیح څنګه علم به کوی شرط چې یقیني دا موږ راکوس کوو په منزله د جهل باندې دا په زموږه استعمال کیني یې استعمال کوو او تنزيل هي ا له تنزيل العالمي راکوځول دا عالم سړي به کوی شرط چې عالم د شرط باندې چې دا شرط داسې دی منزله تل په منزله د جاهل باندې را ل مخالفتې مللهعلم ځکهې مخالبت دخپله ایعلم ک چې پلار پته بیا نوقصانې ورکول په کار ک کوړک میو باو لکه نسته ا چاته چې اغ پپل پلارار ته زره ورکي نوداویل په کارې پلاراروالي او هغه ته پته د زکان اباکه پلا توزی په منزله د جااهغ او ګده په خپل اعلم مععمل نو توته انکانه ابا کا فله توی ک را ستا پلار د زره مرک او تو او یا سره را د توبیخ